Поставив на стіл і виглянув у вікно. Загалом картина була мирна. Кілька солдатів оточили криницю під дашком, намагаючись витягти води, хотіли пити. Коли церкви не було нікого, це занепокоїло голову лікаря. Безневинний весняний полудень, щебетання птахів і похоронна тиша в коридорі, бо відвідувачі мали прийти пізніше, або їх завернули, Здавалися, затишчим перед бурею. Як на фронті, порівняв він, та ні. На фронті йому не загружувало нічого, крім смерті чи поранення. Бо снаряди часом цільвали в у госпіталі. Тоді доводилось вивозити поранених глибше в тил. Однак ніколи він не почував себе заручником ситуації. Дивно поводився Адам з Спершу його відмову спілкуватись з офіцером НКВС – Головлікар сприйняв як страх перед мундиром, але тепер це виглядало на тихий бойкот. І про нього наче забули. Старий розчинився у повітрі, навіть кімнату його не оглянули, бо десь у туалеті загриніло відро і стався переполох у капітановій свиті. Не буде кому передати ключі. Зрештою, залишить на столі. Олексій Іванович не мав наміру йти дивитись, що з капітаном. Хоч почувався трохи незручно, бо як лікар мав би надати йому допомогу, але наразі щось його стримувало. Шкоди, що він не дізнається, звідки взялася кров на іконі, чия то була кров. Ікони не плачуть і не стікають кров'ю. Хто міг так підставити його і цілу лікарню? А якби у церкві знайшли пораненого бандерівця, Персонал весь з місцевих, окрім нього і Адама Віцендійовича, яка ж тоді стаття йому світить або розстріл, або 25 років без права переписки? Утім, він і так немає кому писати. Навіть із фронту не було кому. За вікном виднілося дивовижне мережево-молодого листя, затуляючи зеленувату траву на горах, залитих сонцем. На якусь мить він уявив те, чого ніколи не зробить. Піде до якоїсь порожньої кімнати з північного боку, Вилізе через вікно і піде до лісу, а там знову фронт, де все значно простіше. Тільки, якби він мав переконання, ідею, а не для того, щоб врятувати себе від НКВС. Та раптом, не віривши власним очам, побачив, як солдати швидко сідають у вантажівку, і одразу по тому заводиться мотор. Від'їхали. Олексій Іванович відкрутив укорок і втягнув у себе знайомий запах валеріянки, щоб пересвідчитись, що він у себе в кабінеті, а не сидить зараз у кузові зі зв'язаними руками або не лежить у калюжі крові. У понеділок вони палили торішні листя в саду і папери, помічені капітаном у дзінниці. Щоб вижити, треба звертати увагу і на такі дрібниці. Паперів було зовсім небагато. Олексій Іванович навіть не здогадувався, хто ідея міг переховати частину архіву Добромельського монастиря, який не вивезли весь у 1939 році. Але спалення паперів відбувалося при свідках. Церква була відчинена аж до сьогоднішнього ранку, доки не прийшов завгосп і знову не забив двері дашками. Він нічого не казав чи бачив щось у церкві незвичайного. Олексій Іванович прийшов туди сам. Ікона була чиста. Однак на підлозі залишилася пляма від засохлої крові. Стефан не прибрав її. Він навчився бути мудрим, не виявляти жодної ініціативи, нічого не питати. Адам Віцентійович теж нічого не питав про вчорашній інцидент. Так ніби все знав або вмів бачити крізь стіни. Один лише головний лікар – Усвідомлював, якої біди їм вдалося уникнути. Увечері він пройшовся палатами. Хворі поводили себе, як звичайно, навіть повеселіли, бо після обіду були відвідувачі. Зрештою, той світ, у якому перебувала їхня свідомість, міг виявитися значно страшнішим, аніж той, що увірвався до них недільного ранку. Олексій Іванович спинився коло пацієнта, який так не сподобався капітану, і спитав, як він себе почуває. Чудово, посміхнувся той якоюсь світлою дитячою посмішкою, через що не хотілося йому і докоряти. Проте Олексій Іванович все ж зітхнув. Ледь не втратили до халепи, шановний. Я маю дар потрапляти у халепу, пане докторе. Який же в нього діагноз, подумав лікар. От чорт дірява голова. Те, що він хотів спитати у пацієнта, мусив знати сам. Але не встиг подивитись, бо наступного дня за угосп затіяв у генеральне прибирання території і потребував допомоги. «Скоро Паска, в моєму селі хати білять, перуть, церкву обновляють». «Церква нам не належить», – нагадав головлікар. «Клич на двір усіх, хто бажає погрітись на сонечку, я потім підійду». Найбільше роботи виявилося у саду, що впирався до гори. Після обіду посеред саду височила величезна купа сміття, довкола якої зібрались всі хворі. А вогонь їм не зашкодить,